waikum wa salaam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katira amma ba'd mutuma'atu Muhammad sallallahu alayhi wa sallama khatamul anbiya'i wal mursalin ndie mtume wa, wa katika wote na katika ni wajibu kwetu kumwamini kama tulivyotamka katika shahada ashhadu la ilaha illa allah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah na katika kumwamini mtume sallallahu alaihi wasallam ni kufuata mafunzo yake kujifunza na kuyatekeleza yale yote ambayo kwa ametujilia Kala Allahu tabaarak wa taala wa ma atakum Rasulu fa wa maanaha kum anhu fantahu yale ambakoa amewajiliya nayo mtume salla basi shika mane ninayo wa maanaha anhu na yale ambakoa amekata zeni aiyo basi acha ninayo fantahu acha ninayo na mkomekeni qala alihi salla Allahu alayhi wasallam katika hadith sahihi latatabiuna sana man kana qabla kum hadwa alqubda bilqudda hatta law dakhala juhra dabb la dakhaltum mutafuata minando ya walwatangulia alladhina min qablikum ya yani mayahuli na manaswara hadwa alqubba bilqubba unya kwa unyo kama vile uta na utepe wake hatta laud bin paka katika shimo la murukenge kadhalika na mtaingia yani bala yote ambokuwa wataingilia na nyinyi kadhalika mtaingilia qalu manhum ya rasulullah alyahudi wa an akaulizwa mtume sallallahu alayhi je yahudi na manaswara ndo wakusudia tafadhali qala na'am au qala faman ni mayahudi manaswara kama si hao ni nani tuko katika miezi au masiku ambokuwa jina la mtume sallallahu alayhi latajika kote katika vyombo vya habari Muhammadun mtume wa waislam sallallahu alayhi wasallama atajwa katika vyombo hivi baina ya pote mbili za watu pote za kumudhi na kumlani kwa makusudi ya kumudhi mtume sallallahu alayhi wasallama na waislam kama walivyofanya ama ilivyofanyika katika, katika, katika nchi ya Ufaransa akachora mtume صلى wa sallama nasie kwani hawajawahi muona wakachora kibonzo au mtu ambekuwa avalia malipuzi katika kile mbachake hawa wako upande moja na kuna upande wa pili ambokuwa kadhalika wamtaja mtume صلى الله عليه kwa njia wataka kumtukuza na kumwenzi walakin ni Isaa ni kumkosea mtume alaihi alayhi wasallam hawa ambao kwa wamtukuza mtume sallallahu wa sallama, na wasallam na ilaali hawajikuwa wanamkosea tutawachia sasa leo. tazumza upande wa pili wa makafiri ambao kwa wamudhi mtume salama imebua hisia tofauti tofauti za hasira na ghadhabu baina waislamu kuhusiana na udhia ya ambokuwa amefanywa mtume sallallahu wa wasallam yatakiwa sisi watu waislamu tujue kuwa mtume hakuudhiwa leo tu bali toka uhaini kwake alipokuepo kulikuwa na udhia za akina Abijahil Abu jahil haiwa na wengineo katika wanafik wakimudhi kwa majina au kwa maneno na kwa vitendo alikuwa akiudhiwa na Mtume صلى الله عليه alikuwa ni mwenye kuhimili sisi ambokuwa ni waumini wa leo hii haifai tushiriki katika kumudhi Mtume صلى الله عليه kwa njia mmoja au nyingineo kwa kujua au kwa kutojua Yatakiwa tutanabishani kuna njia mojawapo ambokuwa sisi tuomudhi Mtume SAW so na il watu hawalitambui hilo. Wao makafiri wanapomudhi Mtume ndipo watanabahika. Walakin na hao Waislam kadhalika humudhi Mtume SAW. So mtume SAW so aliposema la tattabi'una sana na mankana kabla kum. mienendo mwenendo ya walotangulia mayahudi na Manaaswara katika upotofu wao wasema wanachuoni akhraja annahyu nahy khabar au al-kalam min khabar haya ni makatazo yamekuja kwa njia ya habari mtafuata njia za walwatangulia upotofu yani maana maanake ni kuwa tahadharini msije mkafuata njia ya wala watangulia hii ni tahadhari wala sio kuwa kuwakiri mwafuate katika mienendo yao shua, tu tahadharishwe watu hasa hapa ndio nukta leo hii wingi wa waislamu katika manyumba yao katika mita yao na vikao vyao hakika mtume sallallahu alaihi wasallam hukhalifiwa na hii ni kumudhi mtume sallallahu alaihi wasallam pindi watu watafanya vikao ambavokuwa viende kinyume na sheria uh, vitafanywa happy birthday matalan kwa kuwa wasema hii si katika dini hii tu furaha za nafsi zetu ni mila ya kikafiri na ninyi moye iga hilo mila hiyo na Mwaifurahikia ni kumudhi mtume sallallahu leo katika mavazi mtume sallallahu alaihi wasallam ametufunza adab za mavazi na utapata kuwa ni sisi ambokuwa tu katika safu ya mbele katika kuwaiga makafiri katika mavazi yao toka utosini mpaka kwenye miguu vijana nyele zao ni mitindo gani ambazo kuwa leo zafanywa katika ni vijana ni wasichana bali watu wamekuwa katika safu za mahabiti na makhaniti pindi wanaume wanaposuka kama wanawake ni mwanamume wa Kiislamu lakini asuka kama mwanamke. Ndio aamanisha nini? Tumekatazwa kufanana na wanawake. La'natullahi 'ala rajulin au rijalin aywa yatashabban yatashabhoun bin nisa la na muzimgu juu ya wanaume watakaojifananisha na wanawake na wanawake watakaojifananisha na wanaume. Leo wanaume toka kichwani wa khalifa mtume sala wa wasallam asuka nyele. Naam wavaa vipuli hizi ada za kimagharibi na makafiri ambapo kwa waislamu wanayafanya na haoni ni kuwa ni jambo huku ni kumudhi mtume sallallahu alaihi wasallam na hivyo hivyo wanawati ambapo kuwa melazimishwa waone wenye kuvaa hijab toka utosini mpaka miguuni ni wenye kufunua vichwa vyao na kutembea vichwa wazi mbele za watu kwa madai kuwa ni sherehe au haina neno tuenda shuleni sijuendao wapi wa wa na kwa hivyo haturusii au hatutavaa jilbab niko kazini hasha wakala hii ni kumkhalifu mtume sallallahu alayhi na katika kumkhalifu ni kumudhi mtume amekariri na ametokea jilbab ya kisheria jinsi gani ivaliwe walaki leo hii wanawake wameavua na watembea kuenda uchi kama vile wa magharibi walivyokuwa na udhi wao wao ya mtume Huku ni kuiga na kuchangia katika kumudhi mtume sallallahu alayhi wasallam leo hii katika majumba ya Kiislamu wanashabikiwa wasokuwa wa islamu, ni katika michezo au bali katika miziki ambao kwa yae kwa katika manyumba ya Kiislamu ikawa ni kelele na fujo ambao kwa ambazo kwa zafanyika katika nyumba ya Kiislamu ukiwaangalia wale wana miziki moja ni makafiri pili ni katika wale ambao kwa katika safu za kumudhi mtume wa salama bali miziki mingine yakizingatiwa maneno ambayo kuwa na matamshi ambayo kwa yatamkwa ndani yake ni ukafiri na ukejeli na kukhalifu kila murua na utapata kijana wa Kiislamu atikisa kichwa bali watasimama na wa wao ni wenye kukatika miziki wallahu yote ni katika kumudhi mtume sallallahu alaihi kwa njia ambayo kuwa watu hawatambui kuwa wanamudhi mtume sallallahu alaihi kwa hivyo watakiwa sisi tutanabahi wale wakifanya vile tujue na sisi kadhalika kunae kuwa tunayafanya ni katika kumudhi mtume sallallahu alaihi wasallam tuachane na mila za kikafiri hawatupendi na hilo washotuambia nadhani katika miaka nyuma miongoni mwa rais walipopata utawala katika dola miongoni mwa dola hilo mwalitambua. aliwatajia kuwa nchi fulani na nchi fulani na nchi fulani za Kiislamu hizi msitubutu kuja huku kwetu waliambiwa watu wazi lakini bado watu waislamu hayo hawatanabiki nayo wanawapenda wale ha ula'i antum tuhibbuna wala yhibbuna Mwezi subhanahu wa ta'ala mbakuwa ndiye ametuumba sote ambaye atambua nyio zetu na Vilivyo fichikana ndani yake asema ha'ula'i antum hao nyinyi mnawapenda wala yuhibbuna wala hawapendi nyinyi wala hawapendi bali wanayochuki katika nyoyo zao ha antum ha'ula'i tuhibbuna hum wala yuhibbuna kum watuamini -kitab, na kitabu nyinyi muamini kitabu ambako kuwa imewapatia mwongozo wa jinsi ya kuishi na kufanya watuamini na kitabu kulli waida lakukum qalu amanna waida khalaw addu alaykum alanaamila min alghayz hawa mkikutana nao katika vikao vya kidola na kimataifa katika kushauriana huja kuwa sura za kuwa wanawapenda na kuwachekea walakin mnapotoka waida khalaw addu alaykum alanaamila min alghayz huwa ni wenye kuuma vidole vyao Kuhasira hasira na chuki dhidi hayo Mwenyezi Mungu wataala. wa ta'ala atatanabahisha kwa hivyo mashara almu'minun yatakiwa tusimame kwa misingi ya imani na muktadha wa imani yetu ya kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam katika kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam na kuamini naye ni tukhalifu aadat zama kafiri tusiyachukulie kuwa ndiyo mitindo na fashion ambazo kuwa watoto watavikua na vijana wataji watatoka nayo hasha wakalla tunayo misingi yetu ambokuwa yatakiwa tuyaendelee tutanabahi na hilo wallahu aalam barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan